Аж посеред уманців на коні жахом виграває Остап. Шапка йому на бік, отаманський пірнач у руці, чи який, змовив старий, дивлячись на його, зрадів батько, та й став дякувати усім уманцям за додану повагу його синові. Косаки знов відступились, лагодячись йти до табору, а повалові знов виставили сляхи вже у подрених опанчах. На багатьох дорогих жупанах запеклась крів, і пилом припали гарні їх шапки. «А що?» «Ляшки! Поперев'язували!» – гукали їм запорожці. «Ось я вам!» – віддав сори той же такий червань полковник, показуючи мотуз. І ще таки не перестали похваляти закурені та потомлені ляхи, і хто був завзятіший, перекинулись проміж себе шкульними речами. Нарешті усі розійшлись. Хто ліг випочити, втомившись з баталії?» Хто присипав собі землею рани та дер на пов'язки хустки, дороге убрання, поздіймані з забитого вора, а хто, чув, ще на силах стали порати труп, додавати останній поваги козакам. Шаблями та списами могили копали. Шапками та приполами землю вибірали та, склавши коштовно козацьке тіло, присипали сирою землею, щоб не довелося крюкам та хижим урлам висмикати злоба козацьких очей. А то поприв'язувавши як попадя десятками диким конім до хвостів, пустили коней світ за очі та й собі за їми, стьобаючи по боках забитих ляхів. Вихром підхопились скажені коні, поцупивши ріллями, горбами й балками через рівчаки й потіки вкривавлені та вкурені ляцькі толуби. Увечері сів собі жоден курінь очертою, прогомнівши чимало часу про вчинки, про зусилля козацькі, що випало на кожного долю. Та й пішла спадком рід-крізь рід, Із уст до уст про їх слава, І поки світ сонця густиме тая слава. Довго не лягали, А надовше від усіх не лягав старий Тарас. Усе міркуючи, що то воно значиться, Що Андрія не було проміж ворожих вояків? Чи посоромився? її удастати на своїх, а чи пархач збрехав, що ніби він зрадив, а попивався він просто убран. Але тут ж згадав він, що Андрій через край був прихильний серцем, до речей жіночих, обняла жорба старечу, биту тугою голову, та й заприсягся він на вік віки на ляхівку, що прочарувала його сина». Вивершив був він свою присягу, не вважав би навіть на її вроду, витяг би її за рісну та пишну косу, та й волік би її за собою усим полем проміж козаками. Стенили бся і вкривавили бся, б'ючися об землю її несказано гарні плечі й лоно. Білі та ясні, мов сніг той, що зукрашає тім'я горами високими». Та й припала пилом її чудовна врода. Але темно було Бульбі. Що лагодив біг чоловіка на завтра? А проте дрімота стала заступати йому думки нарешті заснув Тарас. А козаки все ще гомоніли проміж себе і через усю ніч стояли біля огнищів тверезі вартівники не склапляючи очі та спильна навкруги пильнуючи. Розділ восьмий Ще сонце не звернуло з другого упруга, як усі запорожці у раду зійшлися. Із Січі прийшла відомість, що татарва тим часом, як вироїлись козаки, пожакувала на їй усе. Викопала військового скарба, що потаємне держали козаки під землею, забила й бранила усих, хто застався та й зовсім нагарбаними табунами та гуртами попростувала до перекопу. Один тихо козак Голодуха Максим вирвався у дорозі з лабитів татарських.